Не ждіть також нічого надміру веселого, бо веселощі теж явище досить умовне і теж не завжди бажане. Знайте лише, тут протиріччя не дозволять вам бути байдужими. Чуєте? Поки що хвилюється скрипка, але незабаром почне тріскотіти маленький барабан. Потім до нього прилучиться ще кілька Тоді грим невеликий бубан Ляснуть пронизливі металеві полумиски Застогне валторна задрібцюють цимбали Засвищуть флейти Залунають фанфари Зареве шалений тромбон Здійметься, як це часто буває Ціла гуртовина невгавучих Оскаженілих звуків, що різко пройматимуть ваші істоти і нарешті розірвуть оцю завісу Бачите? Ось вона перед вами на всю просторінь міниться фарбами Наш славетний український художник недавно створив це райдужне видовище наш видатний український технік зумів застосувати свої здібності і примусити кожну окрему найдрібнішу плямку жваво рухатись. Перед вами злива найрозмаїтніших кольорів та відтінків. Перед вами, як бачите, грандіозний калейдоскоп. Перед вами сліпучий екран відблисків. Зворушлива симфонія удару і ласки Перед вами, без перебільшень, саме життя Вас, здається, тішить цей яснозелений колір, що пропливає вгорі О так, він нагадує час, коли сповняються життєдайними соками земля І звір, і людина коли все набрякає солодкою потужністю, коли раз у раз сміливість запліднює новий талант і виникають нові захвати. І ви мимоволі і захватно думаєте. Багато ще в нас соковитої цілини і багато-багато весен попереду. Не озирайтесь, хай не вражає вас чудний вираз на декотрих обличчях що зринув у цей момент. Це, мабуть, ті, що їх уже не збудить запах свіжинних уст? Це ті, що завжди і скрізь звикло чекають? Або догорілі свічки? Вас дивує? Вас навіть дратує цей розбризк сірих рухливих плямок, що так нагадують сірі осінні дні? Сірі почуття? Сіру... Недбайливість, сіру нудьгу при самоварних бесід, сіру активність млявих людей, сіру ніжність безсилих рук, сіру привітність ворожого усміху, сіру тьмяність фальшивих похвал. Не озирайтесь. Хай не вражає вас той приємний спокій та насолодна покора, що в цей момент лягли на деякі обличчя. Це мабуть Ті, що їм сірий колір дає гармонійну відраду буденних свят. Це ті, що в кожному порушенні штампу готові вбачати ходу на котурнах. Це ті, що бояться, коли при них очиняють кватирку. Бояться, щоб їх не прохопило свіженьким протягом. Це ті, що стомились, шукаючи спокою. Ага. Вас уже збуджують чорні правильні фігури на завісі, що ніби нагадують чітку суворість будов. Вас уже збуджують і темносині лінії на всю завісу, що ніби нагадують чітку розмежовану просторінь праці. Вас збуджують безповоротні перехрещування напружених, мов троси жил, що їм художник надав таких убивчо правдивих Переконливих форм і кольорів. Отак. Ви бачите неминучість великих устремлінь, ви відчуваєте несхибну упевненість руху, ви розумієте непереможну пісню свідомості й сили.